Huszadik fejezet Robin King főfelügyelő nem örült annak, hogy hajnali háromkor fölkeltették, de amikor megtudta, hogy a londoni M15-től van egy tiszta rendőrösén, aki a segítségét kéri, nyomban jött, borotváratlanul fésületlenül, de húsz perc múlva ott volt. Figyelmesen végighallgatta, hogy Preston elmesélte a dolog lényegét. Egy szovjet kémnek vért külföldit követtek Londonból, aki kiugrott a vonatból Chesterfieldnél, és követték egy házi a Compton street amelynek a száma még ismeretlen. Még nem tudom, ki lakik abban a házban, vagy hogy a dánúsított ment oda. Szeretném kideríteni, de pillanatnyilag nem akarok letartóztatni senkit. Figyelni akarom a házat. Reggel szerezhetünk egy teljes meghatalmazást Derbyső a rendőr főnökén keresztül. Pillanatnyilag azonban sürgősebb problémám van. A figyelőszolgálattól négy emberem van az utcán, de ha megvilágosodik, csak a vak nem veszi észre őket. Tehát segítségre volna szükségem. Pontosabban mit tehetnék önért, Mr. Preston? tiszt. Nem lenne véletlenül egy jelzés nélküli teherautója? Nincs. Számos jelzés nélküli rendőrautónk van, de a teherautóinkon jelzés van. Nem szerezhetnénk ideiglenesen egy jelzés nélküli zárt teherautót, amely ott parkolna az utcán benne az én embereimmel. A főfelügyelő telefonon hívta az ügyeletes altisztet. Föltette ugyanezt a kérdést, aztán figyelt. Érdel telefonon is kérd meg, hogy rögtön hívjon, mondta, aztán Presta fordult. Az egyik emberünknek van egy teherautója. Meglehetősen viharvert, ugratjuk is miatt a eleget. Harminc perccel később az álmos rendőr találkozott a figyelőkkel a stadion főbejáratánál. Birkinsó meg az emberei fölszálltak a teherautóra, amely a Compton Streetre hajtott, és megállt a gyanús házra szemben. Az utasításokat követve a rendőr kiszállt, nyújtózott egyet, aztán elballagott, mindenki láthatta, hogy az éjszakai műszakból tér haza. A kocsi hátsó ablakán kipillantó Birkinsó hívta preston -t. Így már jobb, mondta. Pompás a kilátás a házra és az útra. Egyébként a ház 59. Várj egy kicsit, mondta Preston. Próbálok szerezni valami jobbat. Ha Winkler közben elmenne gyalog, két ember kövesse, kettő maradjon a háznál. Ha kocsival menne, kövessétek a teherautóval. Főfelügyelő úr, azt a házat esetleg hosszabb időn át kell figyelnünk. Ez azt jelenti, hogy szeretnénk kivenni a szemmel lévő oldalon egy utcai emeleti szobát. Nem szerezne nekünk egy ilyen szobát a Compton street -n. A rendőrfőnök elgondolkodott. Ismerek valakit, aki a Compton Streeten en lakik, mondta. Mindketten szabadkűművesek vagyunk, ugyanannak a páholynak a tagjai. Innen ismerem. Tengerész altiszt volt, már nyugalmazott. A 68-ban lakik, de nem tudom, hogy ez hova esik. jó visszaszólt, hogy két háznyira van a túloldalon. A fönti utcai ablak, valószínűleg a hálószobái, tökéletes kilátást nyújt a megfigyelendő célpontra. King főfelügyéről fölhívta barátját az ősről. Preston javaslatára azt mondta a Mr. Sam Royston nevű házt hogy rendőrségi akcióról van szó, egy lehetséges gyanúsítotat akarnak megfigyelni, aki a túroldalon lévő házban keresett menetéket. Magához térve Mr. Royston a helyzet magaslatára Min Mint törvénytisztelő állampolgár, természetesen átengedte a szobára rendőrségnek. A teherautó lassan átgördült a West Streetre. Görkénsó meg az emberei onnan aztán a házak között a kerítéseken átmászatba jutottak Mr. Royston házába a hátsó kerten át. Mielőtt a rekkeli naffény elárasztotta volna az utcát, a figyelők elhelyezkedtek Mr. Royston rendezetlen hálószobájában a függöny mögött, ahonnan jól látták szemben az 59-es számú házat. Mr. Royston kihúzta a derekát teveszörköntösében, és elöntötte a hazafiúi öntudat, hogy segíthet őfelsége rendőreinek, és izzó tekintettel nézett át a túloldalra. Bankrablók? Kábítószerkereskedők? Hát olyas valami hagyta rá Idegenek marokta Royston. Soha sem szerettem őket. Nem lett volna szabad beengedni őket az országba. Ginger, akinek a szülei jamaikából jöttek, mozdulatlanul bámult az ablakon. Mung a skót két széket cipelt föl lentről. Miután eltávolította a hajcsavaróit, Mrs. Royston is elősúrant kalahonnan, mint egy egér. Kér valaki, kérdezte, egy csésze finom teát. Bernie, aki fiatal volt és jóképű, rávilantotta a legmegnyerőbb mosolyát. Megköszönnénk, asszonyom. Mrs. Roystonnak jó napja volt ettől. Elkezdte készíteni az aznapi első csészényit, a megszámláhatatlan sok csészényi teából, mivel úgy látszott, kizárólagosan ezen a folyadékon él, más tátrálékot nem is vesz magához. A rendőrőlsön az ügyeletes örmester közben azonosította az 59-es ház lakóit. Két ciprusi görög uram jelentette King főfelügyelőnek. Mindketten nőtlenek, testvérek. Andreas és Spiridon Stefani lesz. Az ottani körzeti megbízott szerint úgy négy éve laknak ott. Görögét kezdéjük van a Hollywood Crosson. Preston fél órán át hívta London. Először a Szentriam ügyeletesét verte föl és megkérte, kapcsolja Beri Banks-t. Beri, kérlek, kerítsd elő nekem cét, bárhol legyen is, és kérd meg, hogy hívjon vissza. Szer Nigel örvin öt perccel később telefonált, olyan nyugodtan és éles beszélt, mint aki egyáltalán nem aludt. Preston tájékoztatta az éjszaka eseményeiről. Uram, fogadóbizottság volt Sheffieldben. Két kájus, meg három egyenruhás, letartóztatási parancsa. Nem hinném, hogy ez része volt a megellapodásnak, John. Ami engem illet, uram, nem. Rendben van, John. Az itteni ügyeket majd én intézem. Neked ott a ház. Bemész! Valóban itt van egy ház javította ki Preston. Nem akarok bemenni, mert nem hinném, hogy itt a nyom vége. Még valamit, uram. Ha Vinkler távozik és hazaindulna, szeretném, ha engednék, hogy békében menjen. Ha futár vagy üzenethozó vagy csupán ellenőr, az övéi várni fogják Bécsben. Ha nem ér haza, eltüntetik a nyomokat elejétől végig. Igen, mondta óvatosan ször Nigel. Beszélek majd erről Sir Bernarddal. Ott akarsz maradni, vagy vissza akarsz jönni Londonba? Szeretnék maradni, ha lehet. Rendben van. A hatos legfelső szinten fogja kérni, hogy megvegyen, amit akarsz. De fedezd le magad, és írd meg a jelentésedet a Charles Miután letette a kagylót, Sir Nigel fölhívta ször Bernard Hemingst az otthonában. A főigazgató beleegyezett, hogy együtt reggelizzenek a Cavary and Guards klubban nyolc órakor. Szóval láthatod, Bernard? hogy a központ esetleg valóban nagyszabású műveletet folytat ebben az országban, mondta cég, miközben vajat kent a második szeretpigyítósra. Ször Bernard Hemings mélyen felindult volt. Nem is nyúlt az ételhez. Briannek szólnia kellett volna nekem a Glasgowi incidensre, incidensről, mondta. Mi a csudára a jelentés még mindig az íróasztalán? Néha tévedünk döntéseinkben. erre ráre, humánum, ezt ész tovább marogta ször Nigel. Elvégre bécsi embereim azt mondták, hogy Winkler talán egy régen működő csoport futára, amiben én arra következtettem, hogy talán Jan máré a gyűrű egyik tagja. Most úgy tetszik, hogy talán mégis két, egymástól független műveletről van szó. Azt nem említette, hogy az előző napi Bécsi táviratot ő maga írta, hogy megkapja kollégájától, amit akart. Preston kinevezését a Winkler művelet helyszín irányítójának. C számára megvolt az őszinteség és a külön a diszkét hallgatás ideje és a második művelet, ami a glasgow fogással van kapcsolatban, kérdezte ször Bernard. Sőr Nigel vállat van. Nem tudom, Bernard. Sötétben tapogatódzunk. Brian nyilvánvalóan nem hisz benne. Talán igaza van. Ebben az esetben én vagyok a hunyó. És mégis, a glasgow ügy a titokzatos adó közép Angliában, Winkler érkezése. Ez a Winkler szerencsés fogás talán az utolsó fogásunk. Akkor mide jutottál Nigel? Sir Nigel bocsánat kérve, mosolygott. Erre a kérdésre várt. Végeredményem nincs, Bernard. Néhány bizonytalan következtetésem van csupán. Ha Winkler futár, várható, hogy a csomagot, amelyet hozott vagy amelyet viszt, nyilvános helyen adja vagy veszi majd át. Autóparkolóban, rakparton, kertipadon vagy egy tónál. Ha nagyműveletről van szó, itt kell tartózkodnia egy magas szintű illegálisnak. Ha terelnél az ő helyében, szeretnéd -e, ha a futár a lakásodra menne? Persze, hogy nem. Lenne egy összekötő, talán kettő is. Na, ilyen már egy kis kávét. Ezért, Bernard, én azt hiszem, Winkler nem a nagy hal. Ő csak köred futár vagy valami ilyesmi. Ugyanez áll a két cipusira abban a kis Chesterfield-i utcában. Pihentetett ügynökök, nem gondolod? De lehet helyes elször Bernard. Kis halak. Kezd ezért úgy kinézni a dolog mintha a Chesterfieldi háza beérkező csomagok lerakata lenne, póstaláda, bázis vagy talán az adó helye. Elvégre a két hogy amelyeket az AKF fogott, abból a körzetből jött. Az egyik Derbyshire hegyvidékéről, a másik Seffieldtől éjszakra valahonnan. Kocsival mindkettő igen könnyen elérhető Chesterfieldből. És Winkler? Mire gondolhat az ember Bernard? Technikus, akit azért küldtek, hogy javítsa meg az adót, vagy ellenőr, aki megnézi, hogy hol tart az ügy. Bárhogy van is, szerintem hagynunk kellene, hogy azt jelentse, minden rendben van. És a nagy hal föl fog bukkanni személyesen is? Mire gondolsz? Sir Nigel ismét vállat volt. Ő attól tartott, hogy Brian Harker Smith, miután letartóztatási kísérlete sheffield meghiúsult, megpróbálja majd elérni, hogy ostromolják meg a Chesterfieldi házat. Sir Nigel számára ez igen korai illet volna. Azt kell hitnem, hogy valahogyan csak tartani kell a kapcsolatot. Vagy ő megy a vagy azok hozzá mondta. Tudod mit, Nigel? Szerintem most a Chesterfield-i házat egyenlőre békében kell hagynunk. Az S.C.S. főnöke komoran nézett maga elé. Bernard, öreg barátom, én egyet értek veled. De a te ifjú nagyon szeretne már berontani és letartóztatni valakit. Tegnap este már megpróbált a Sheffield-ben. A egy ideig persze jó ötletnek látszott, de... Hagyd rám, Bryant, Nigel, mondta sötéten, Sir Bernard. Lehet, hogy a végét járom, de tud még az öreg kutya ugatni. Tudod mit? Személyesen veszem át ennek az ügynek az irányítását. Sör Nigel hajolt és kezét ször Bernard karjára tette. Ennek igazán örülök, Bernard. Vintler fél tízkor hagyta el a Compton Street-i házat gyalogosan. Mungó és bárni kiosontak a Royston ház hátsó bejáratánál, és az esgétrócs sarkán a csonyomába szegődtek. Winkler az állomásra ment, fölszállt a londoni vonatra, és a Szent on már egy másik figyelő várta. Mungó és Bárnyi visszatértek Derbisörbe. Winkler nem ment vissza a panzióba. Bármilyen volt is a szállóban, otthagyta, épp úgy, mint a táskát az ingével, meg a pizsamájával a vonaton, és egyenesen a Hítor repülőtérre ment. A délutáni géppel utazott Pécsbe, ahonnan Örmény rezidense jelentette, hogy a Szovjet nagykövetség két embere várta. Preston a nap hátra nevő részét a rendőrségen töltötte azzal a rengeteg adminisztrációs munkával, amivel egy vidéki kiszállás jár. A bürokratikus gépezetbe indult. A Charles Street értesítette a belügyminisztériumot, amely meghatalmazta Derbyshire rendőrfőnökét, hogy utasítsa King főfelügyelőt, adjon meg minden segítséget Prestonnak és az embereinek. Mr. King ezt amúgy is boldogan megtette, ám a papírokat mégis rendbe kellett tenni. Lance Stewart kocsin érkezett a másik brigáddal, és a rendőrlaptanyában kaptak szállást. Hosszú optikával fényképek készültek a gét görög amikor elhagyták a Compton Street-et, hogy még ebéd idő előtt bejelenek az étkezdéjükbe, a Hollywood Cross-ra, és ezeket motorkerékpáron szállították Londonba. Más szakemberek is érkeztek Manchesterből, akik lehallgató berendezéseket szereltek a görögök otthoni és érkezdebeli telefonjára. A kocsijúkba, ahol létüket jelző rádióadót is szereltek. Késő délutánra Londonban megcsinálták a két görövet. Nem igazi ciprusiak voltak, bár igazi fivérek. Veterán görög kommunisták, egykor az ellászmozgalom aktivistái, akik húsz évvel korábban költöztek Görögországból Ciprusra. Ezért Athén szívélyesen közölte Londonnal, hogy a valódi nevük, Costa Papopoulos és Nikosia szerint Ciprusról nyolc esztenére tűntek el. A bevándorlási hivatal megállapította, hogy a stefanidesz fivérek öt évvel léptek meg Britannia területére, mint legális ciprusi bevándorlók, és letelepedési engedélyt kaptak. A Chesterfield iratokból kiderült, hogy Londonból csupán három és fél esztendeje költöztek a városba, ahol hosszú időre kibérelték az étkezdét, és megvásárolták a kisteraszos házat a Compton street -ente. Azóta békés és törvénytisztelő polgárokhoz írő életmódot folytattak. Hetente hatszor kinyitották a tavernát délebédre, amely nem igen ment, de sokáig nyugatot tartottak este, és szép forgalmat bonyolítottak elvihető vacsorákból. King főfelügyelő kivételével a rendőrössön senkinek nem árulták el a kiszállás valódi okát, amelyet összesen hat embernek mondtak el. A többiek úgy tudták, hogy országos kábítószerraziáról van szó. A londoniakat csupán azért küldték, mert ismernek néhány pofát. Preston csak napnyúlta után hagyta el a rendőrséget, hogy csatlakozzon Börkinsóhoz és csapatához. Mielőtt elment, megköszönte King főfelügyelőnek a segítséget. Egész alatt ott lesz velük, kérdezte a rendőrfőnök. Igen, ott leszek, mondta Preston. Miért kérdik? King felügyelő szomorúan mosoldó. Az elmúlt éjszaka járt nálunk egy fölöttébb haragos vasúti hordár. Valaki leütötte a mopedjéről és elszágultott a járgánnyal. A mopedet megtaláltuk a Folgém Ródon, kifogástran állapotban. Mindezon igen pontos személy leírást adott a támadóról. Ugye nem sokat fog mászkálni majd az utcán. Nem, nem hinném. Ezt igen bölcsön teszi, mondta King felügyelő. A Compton Street i házában azt tanácsolták Mr. Roystonnak, hogy folytassa a megszokott életét, bélelőtt menjen bevásárolni, délután keresse fel a tekepályát. A ráadás ételt és italt, sötétedés után szállítják majd oda, nehogy a szomszédoknak föltűnjön, Roystonék hirtelen megnevekedett étvágya. Egy kis televíziót hoztak, a Mr. Royston kifejezésével élve fiúknak odafönt, és azok letelepettek várni és figyelni. Roystonig átköltöztek a hátsó hálószobába, és onnan az egyszemélyes ágyat átvitték az elősőbe. Azon alszanak majd felváltva a külső figyelők. Hoztak még egy erős távcsövet is háromlábú állványon, egy hosszú lencsés fényképezőgépet a nappali, és egy infravörös lencséset az éjszakai fényképezéshez. Két üzemanyaggal feltöltött autó a közelben, és Lance Stewart emberei dolgoztak a rendőrségen, összekötötték a Royston házat a Londonban drokolókkal. Mire Preston megérkezett, a négy figyelő szemlátomást otthon érezte magát. A Londonból visszaérkezett mungó és bárni szúnyók álltak, az egyik az ágyon, a másik a padlón. Ginger kényelmesen üldögélve friss átszopogatott. szopogatott. Harry Birkinsó akár egy buthajult a székében, a csipkefüggőn mögött, és figyelte a szemközti üres házat. Mint hogy fél életét az esőben áldogálva töltötte el, most meglehetősen jól érezte magát. Merek száraz helyen volt, a keze ügyében töménytelen mentoros cukorka, és levehette a cipőjét is. Lehetne rosszabb is, ezt tudja jól. A célpont ház mögött ráadásul 15 láb magas betonfal volt a focipája, és ez azt jelentette, hogy senkinek sem kell egész éjszaka a bokorban koporogni. Preston börgés melléült mellé jült a fényképezőgép mögé, és elfogadott ginger egy csészete át. Lehivatod a kérdezte Hervi. Azokra a képzett betörőkre gondolt, akiket a műszakiak tartottak titkos behatolásokhoz. Nem mondta Preston. Egyrészt azt sem tudjuk, nincs ebben még valaki. Másrészt lehet számos riasztó, és nem biztos, hogy mindet észreveszünk. Legvégül pedig egy haver megjelenését várom. Ha földbukkan, mi nyomába eredünk. A házat akkortól lent figyeli tovább. Jót hallgattak egymás társaságában. Egözben bármi felébredt. Van valami a tévében? kérdezte. Nem sok mondta Ginger. Az esti hírek. A szokásos szemét. 24 órával később, csütörtökön este, ugyanabban az időpontban a hírek meglehetősen érdekesebbek voltak. A kis televízió képernyőjén a miniszterelnök asszonyt látták, a Downing Street 10 lépcsőjén, csinos kék kosztümben, szemben az újságírók és tévéses helegével. Bejelentette, hogy most jött a Buckingham palotából, ahol a parlament föroszlatását kérte. Ennek eredményeképpen az ország általános választásoknak néz elébe, amelyekre június 18-án kerül sor. Az S további részét a szenzációnak szentelték, és a különböző pártok vezérei és agytröztjei mind bejelentették, hogy biztosak a győzelemben. Ez aztán a fölfordulás mondta Berkinsó Prestonnak. Nem kapott választ. Preston a gondolataiba merülve nézte a képernyőt. Azt hiszem, megvan, mondta végül. Világosíts föl minket is, szólt Mungó. Mi az John kérdezte Harry, amikor a nevetés elhalt? A határidőn, mondta Preston, de nem magyarázta meg. 1987-re nagyon kevés, Európában gyártott autón maradtak meg a régi módi, nagy ám az örökzöld Austin Mini még ilyenek voltak. Egy ilyen típusú autó is várakozott azok között, amelyek kiszállásra vártak június másodikán este, a Sherburgból Szau szemtomba érkező kompon. A kocsit négy héttel korábban vásárolták Ausztriában, egy titkos Németországi garázsba vitték, ott átalakították és visszavitték Salzburgba. Az autónak tökéletes osztrák papírai voltak, és az autót vegető turistának is, ha bár az utóbbi valójában cseh volt. Az STB második és egyben utolsó hozzájárulása Volcover tervéhez, amelynek segítségével Nagy-Vitaniába juttatta mindazt, amire Várali Petrovszkinek szüksége volt. minit a vámon átkutatták, és nem találtak benne semmi rendkívüli. A Szávuszemtoni kikötőből kifelé hajtva a sofőr London felé vette az útját, ám a kikötőváros északi külvárosát elhagyva lehúzódott az útról egy nagy parkolóba. Már teljesen sötét volt, és a parkoló végében nem láthatták azok, akik még a főzvonalkon rabogtak. A férfi kiszállt, és csavarhúzóval munkálkodni kezdett a reflektorokon. Először a kromgyűrűt szerelte, le, amely a fényszórót a kocsi testéhez erősítette. Aztán egy nagyobb csavarhúzóval magát a reflektort szerelte ki a kocsiba. Amikor a fényszóró kint volt már, lekötötte róla a villanykábelt, amely a hátuljához kapcsolódott, és a rendkívül nehéznek látszó reflektort egy vázonzsákba tette. Majdnem egy órába telt, amíg mindkét fényszórót kiszerelte. Amikor végzett, a kiskocsi vakon mellett a világba. Az ügynök tudta, hogy reggel frissen vásárolt reflektorokkal tér vissza Szauszentomból, beszereli őket és elhajt. Egyenlőre fogta a nehéz zsákot, a vállára vette, visszament az útra, és 300 jarnyét baktatott vissza a kikötő felé. A busz megálló ott volt, ahol mondták. Ellenőrizte az óráját. Még tíz perc van a találkozóig. Pontosan tíz perc múlva egy bőrruhás motoros hajtott a busz megállóhoz. Nem volt ott senki más. Az újonnan végignézett az úton és megegyezte. Mindig sokat kell várni az utolsó ézekai buszra. A cseh férfi megkönnyebbülten sóhajtott föl. Igen, felelte. De hála Istennek, éjfére otthon leszek. Némán vártak, amíg a Sauszemtomban menő busz megérkezett. A cseh a földre hagyta a zsákot, és felszállt a buszra. Amikor a busz hátsó lámpainak fénye is elhalványodott már, a motoros felvette a zsákot, és elment onnan, vissza az úton arra a helyre, ahol a motorját hagyta. Hajnára, miután megjárta Ted Fordot is, ahol a ruhát és járművet csehért, visszatért ipswich a Cherry Close-ba, az utolsó darabbal, arról a listáról, amelynek alkotó részeire olyan sokáig várt. A kilencedik futár teljesítette a kötelességét. Már ötödik napja figyeldék a Compton Streeti házat, és teljesen eredménytelenül. A görög fivérek fethetetlenül életet éltek. Kilenc tájban keltek, szorgoskodtak a ház körül, ahol szemlátomást ők végezték a mosást és a takarítást is. Elvéd öt éves ültek és elhajtottak az étkezdélyükhöz. Majdnem éjfélig ott maradtak, aztán hazamentek aludni. Látogatójuk egy sem volt, még telefonjuk is alig. A telefonon főként húst és zöldséget rendeltek, vagy hasonlóan ártalmatlan dolgokat. A Hannibal Crosson levő étkezdétől Lance Stewart és társai szinte ugyanezt jelentették. A telefont ott gyakrabban használták, de a szó itt is az rendelésről, asztalfoglalásról és borszállításról folyt leginkább. Lehetetlen volt, hogy valamelyik figyelő minden nap ott legyen, a gödögök szemlátomás trofik voltak, akik éveket töltöttek az idekalításban. Kiszúrták volna azt a vendéget, aki túlságosan gyakran jön, vagy túlságosan sokáig időz. Ám Stewart és brigádja megtették, ami csak tőlük tellett. A Royston házban lévő brigád számára a legnagyobb gondot a hálószoba jelentette. Már Mr. és Mrs. royston is választani ezt a jelenlétük, miután kezdeti lelkesedésük lelahadt. Mr. Royston ráadásul a konzervatív párt választási kampányát segítette. Mindenki másnak határozottan nemet mondott. Így a ház utcára néző ablakaiban a helyi tori támogató plakátokat helyeztek el. Ez több jövés menést tett lehetővé, mert a szomszédok figyelmét nem kerhette föl senki, aki konzervatív kokárdával a kabátján érkezett. A rumlinak hála, bőrkinsó és brigádja kellően fölkokárdázva időnként sétálhatott egyet, amikor a görögök az ételmükben voltak. Ez valamelyest enyhített az egyhangúságot. Csupán egy embert nem egy az egyhangúság, és ez maga Harry bőrkinsó volt. A többiek számára a legfőbb szórakozás a televízió volt, Lehalkítva persze, Kivált, amikor Roystonék nem voltak otthon, és a legfőbb téma éjjel-nappal a választás volt. Egy héttel a kampány megkezdése után három dolog kezdett megvilágosodni. A liberális szociáldemokrata szövetség még mindig nem jött fel a kutatások szerint, tehát arra lehetett számítani, hogy megint a hagyományos, konzervatív munkáspárti párharcra kerül sor. A második tényező az volt, hogy a két legfontosabb párt sokkal szorosabban át egymás mögött, mint ami a négy évvel korábban, az 1983-as választások után számítani lehetett, amikor a konzervatívok győztek. Mi több a választóközetekben rendezett közvéleménykutatások alapján várható volt, hogy a 80 legjelentéktelenebb választóközet szavazata dönti -e szinte biztosan majd, milyen színű lesz a következő kormány. Minden közvéleménykutatás azt mutatta, hogy a 10- és 20% között ingatozó szavazópolgárok tartják egyensúlyban a mérleg nyelvét. A harmadik fejlemény az volt, hogy az összes fölmerülő gazdasági és ideológiai kérdés ellenére, és annak ellenére is, hogy a pártok igyekeztek ezeket minél inkább kihasználni, a kampányt egyre inkább az egyoldalú nukleáris leszerelés érzelmi töltésű kérdése uralta. Egyre több közvéleménykutatásnál tartották a nukleáris fegyverkezési versenyt a legfontosabb, vagy a második legfontosabb kérdésnek. A pacifista mozgalmak, amelyek erősen baloldaliak, és ez egyszer erősen egységesek voltak, gyakorlatilag a maguk párhuzamos kampányát valósították meg. Szinte naponta került sor hatalmas tüntetésekre, és ezeknek a sajtó és a televízió kellő publicitást is adott. A mozgalmak, anélkül, hogy lenyomozható anyagi forrásaik lettek volna, képesek voltak sok száz autóbuszt bérelni rendes áron ahhoz, hogy a tüntetőket ide-oda szállítsák az országban. A munkáspár kemény baloldalának agytrösztjei, egytől egyik csupa agnosztikus és ateista, minden lehetséges TV-vita műsorban együtt szerepeltek az Anglikán Egyház fő irányának papjaival, és a két csoport tagjai azzal töltötték a közös műsoridőt, hogy sűrűn bólogattak mindarra, amit a másik mond. Következésképpen, annak ellenére, hogy a szövetség nem volt egyoldalú, a leszerelés híveinek első számú céltáblája a konzervatív párt volt, ahogyan első számú szövetségesült a munkás párt vált. A munkáspárti vezér, akit a Nemzeti Végrehajtó Bizottság is támogatott, látta, hogy merről fúj a szél, és nyilvánosan elkötelezte magát és a pártot az összes egyoldalú leszerelést követelő kívánság mellett. A másik téma, amely a baloldali kampányon végighúzódott, az Amerika ellenesség volt. Sokszáz helyszínen immár szinte lehetetlenné vált a riporter vagy a műsorvezető számára, hogy akár egyetlen rosszót is kicsikarjon a leszereléspártia képviselőiből a Szovjet-Oroszországról, az állandóan visszatérő téma Amerika gyűlölete volt, mert az a háborús uszító, az imperialista, az venyegeti a békét. Csütörtökön, június 4-én a kampány megélinkítette a szovjet bejelentés, hogy atommentes zónát garantálnak egész Nyugat-Európának, a semlegeseknek és a NATO-nak, ha Amerika ugyanezt teszi. A brit védelmi miniszter hiába próbálta megmagyarázni, hogy az európai és amerikai leszerelési intézkedések ellenőrizhetőek, míg a szovjet rakéták leszerelése nem az, és hogy a valsói szerződés hagyományos fegyverzet dolgában négyszeres túlerőben van a látóval szemben, nyomban lehurrogták, és a testőreinek kellett kimenekítenie a pacifisták kezéből. Az ember még azt hiheti, mormogta Harry Birkinsó, amint bekapott még egy mentolos cukorkát, hogy ez a választás valójában a nukleáris leszerelésről tartandó népszavazás. Igen, mert az is mondta tömören Preston. Pénteken Petroszki Örnagy bevásárolt Ipswich központjában. Egy vasboltban vett egy könnyű, rövidfogantyús kétkerekű kocsit, abból a típusból, amelyen zsákot, kukásládát vagy nehéz bőröndöt szoktak szállítani. Egy építőanyag kereskedőnél vásárolt két darab, tíz lábnyi hosszúságú deszkát. Egy irodafelszerelés szaküzletben vett egy kis, acélból készült irattartó szekrényt, amely 30 hüvelyk magas, 18 széles és 12 mély volt, joghozárható ajtóval. Egy barkácsboltban különféle léceket, pálcákat és rövid gerendákat, míg egy másikban teljes szerszámkészletet vett. Az utóbbiban nagysebességű fúró is volt, továbbá különböző acél- és vadarabok, szögek, szegecsek, anyacsavarok és csavarok, de még egy pár ipari védőkesztyű is. Egy csomagolóanyag szakboltban nagyobb mennyiségű szigetelőhabot vásárolt, és a délelőtt egy villamosboltban fejeződött be, ahol négy darab szögletes, kilenc voltos elemet és több tekcs különböző színű villanyszínort szerzett be. Bogárhátú kocsiával kétszer kellett fordulnia, amíg mindezt elszállította a klózra, ahol az egészet berakta a garázsba. Sötétedés után, ahol még nagyobb részét behordta a házba. Aznap éjjel a rádió jelekkel közölte vele, hogy mikor érkezik az összeszerelő, ez volt az egyetlen dolog, amit nem kellett előre megtanulnia. Ez lesz az X-találkozó, és az időpontja hétfő 8-a. Szoros gondolta, nagyon szoros. De még jókor. Miközben Petrovski azzal bajlódott, hogy megfejtse az egyszerhasználatos rejtjel elkódott üzenetet, és a két görög muszakát meg kebabot szolgált fel a többi, akkor záró kocsmából kiáradó embertömegnek, Preston a rendőrőrön volt, és Ször Bernhard Hemingszel beszélt telefonon. Az a kérdés, John, meddig húzhatjuk még a Chesterfieldben eredmény nélkül, mondta Ször Bernard. Csak egy hete vagyunk itt, mondta Preston. Voltak már ennél húzamosabb ideig tartó kiszállások is. Igen, ezt jól tudom, csak hogy rendszerint több támpontunk van. Itt egyre nagyobb a nyomás, hogy törjünk rá a görögökre, és nézzük meg, mit dugtak el a házukban, ha ugyan eldugtak valamit. Miért nem egyezel bele egy illegális behatolásba, amíg munkában vannak? Azért, mert szerintem tökéletes profik, és nyomban észrevennék, hogy jártak náluk. És biztosan lenne egy teljesen megbízható mód, amivel értesíteni tudják a megbízójukat, hogy többé ne látogassa meg őket. Igen, azt hiszem igazad van. Nagyon szép, hogy ott ülsz abban a házban, akár a kikötött kecske Indiában, amelyik várja a tigrist. De mi van akkor, ha a tigris nem jön? Hiszem, hogy jönni fog előbb vagy utóbb, Sőr Bernard, Bernárd, mondta Preston. Csak még egy kis időt kérek. Rendben van, mondta némi konzultálás után Sör Bernárd. Még egy hét, zsor. Jövő pénteken szólnom kell a különlegeseknek, hogy menjenek oda és szedjék szét a házat. Nézzünk szembe a tényekkel. Lehet, hogy akire vársz, egész idő alatt oda ben volt. Nem hiszem. Vinkler nem mehetett egyenesen a tigris barlangjába. Szerintem még mindig odakint van és jönni fog. Rendben van, még egy hét. Jövő péntekig. Sir Bernard a kagylót. Preston a telefonra bámult. A választások 13 nap múlva lesznek. Kezdett bizonytalanná válni, hogy talán egész idő alatt tévúton járt. Senki más, talán Sir Nigel kivételével senki, de senki más nem osztja az ő megérzését. Egy kis polóniumkorong, meg egy alacsony beosztású csefutár nem túlságosan sok, és talán még összefüggés sincsen a kettő között. Nos jó, ször Bernard, mondta a másra beszélt jelző kajlónak. Egy hét. Aztán úgy is le kell zárnom. A Finner sugárhajtású gépe a következő délután érkezett Helsinkiből menetrend szerint, és utasai fölösleges problémák nélkül hagyták el a Hitro repülőteret. Egyikük egy magas, szakállas, középkorú férfi volt, az útlevele szerint Urhon Nutila, akinek folyékony tudását részben karéliai származása magyarázta. Valójában egy Vasszier nevű orosz volt, hivatására nézve a nukleáris technikában jártas tudós, és a szovjet tüzérség hadianyagkutató intézetének volt a munkatársa. Mint a legtöbb finn, tűrhetően beszélt angolul. A vámon átjutva a repülőtéri ingyen busszal ment a Heathrow Penta hotelbe. Elől besétált, végigharadt a recepció előtt, és kiment a hátsó ajtón, amelyik a parkolóra nyílik. Ott várakozott a délutáni napsütésben anélkül, hogy bárki észrevette volna, ami oda nem hajtott egy kis bogárhátú kocsi. A sofőrnél nyitva volt az ablak. Itt teszik le a, a repülőtéri buszok az utasokat? kérdezte. Nem mondta az utas. Úgy tudom, az a túloldalon van. Ott elő. Honnan jött, kérdezte a fiatal ember. Finnországban, mondta a szakállas. Hideg lehet Finnországban. Nem, az évnek ebben a szakában nagyon meleg van. A legtöbb gondot a szúnyogok okozzák. A fiatal ember bólintott. Vászijjev megkerülte az autót és beszállt. Elhajtottak. Nevel kérdezte Petrovszki. Vaszíjev. Helyes. Semmi több. Én rossz vagyok. Messzire megyünk? kérdezte Vaszélyev. Úgy két órányira. Az út további részét némán tették meg. Petroszki három külön-külön manővert tett, hogy leplezze esetleges követőjét, ha van, de nem volt. A nap utolsó sugorainál értek a Cseri klózra. A szomszédban Mr. Ármitás nyírta a füvet. Társaság kérdezte, amikor meglátta a kocsiból kiszálló és a ház felé tartó Vaszélyevet. Petroszki kivette a csomagtartóból Vaszélyev egyetlen kis és ármitásra kacsintott. A főnökségről sugta. Jól kell viselkednem, talán előléptetnek. Ó, biztosan menni fog vigyargat Ármitázs. bólintott, és folytatta a fűnyírást. Oda bent Petrovszki, behúzta a függönyöket, mint lámpagyújtás előtt mindig. Vászijev mozdulatlanul állt a fél homályban. Helyes, mondta, amikor földgyúrott a villany. Munkára. Megkapta mind a kilenc küldeményt? Igen, mind a kilencet. Akkor ellenőrizzük. Egy játéklabda, mint egy 20 kg súlyú. Megvan. Egy párcipő, egy doboz szivar, egy gipszentvény. Megvannak. Egy tranzisztoros rádió, egy villanyborot vagy egy acélcső, az utóbbi rendkívül nehéz. Ez lehet az. Petrovszki a szekrényhez ment és elővette egy rövid, de igen nehéz fémrudat, hőállóanyagba tekerve. az mondta Vasilyev. Végezetül egy kézi tűzoltókészülék igen nehéz, és két gépkocsi fényszóró szintén szokatlanul nehezek. Megvannak. Akkor hát ennyi. Ha beszerezte a többi ártalmatlan holmit is, reggel megkezdem az összeszerelést. Miért nem most? Nézze, fiatal ember, a szomszédok ebben az időpontban nem nagyon örülnének a fúrásnak. Másodszor pedig fáradt vagyok. Az ilyesfajta játékszernél pedig nem szabad hibázni. Holnap frissen látok hozzá, és napnyugtára készen leszek. Petroszki bólintott. Fáradjon a hátsó szobába. Szerdán időben kiviszem a Heathrow repülőtérre, hogy elérje a reggeli gépet.